A félkarú kapitány szemében mindenki gyanús. A herceg ezt egy lány miatt rossz néven veszi. A lány sokat veszekszik, de közben benéz a múzeumba, tehát sürgősen Sankhájba kell mennie. Miután Camel Herceg Swift kapitánnyal és Miller szán segéddel eltávozott a múzeumból és hazahajtatott a palotába, a három úriember gond terhelt arccal bezárkózott az egyik szobába, és hozzálátott, hogy alaposan megtárgyalja a váratlan fordulat következtében sürgőssé vált teendőket. Minden esetre, mondta Swift kapitány, próbáljuk meg logikusan végigmenni az események sorozatát. Elsősorban azt a tény szögezzük le, hogy a csontváz eltűnt eltűnt, mondta szomorúan Kemél Herceg. Egészen érthetetlenül eltűnt. És vele együtt eltűnt a beléje rejtett terv is, fűzte hozzá a kapitány. Ebből az következik, hogy valaki kileste önt, amikor elrejtette a tervet. Úgy van, bólintott kemél Herceg. Úgy van, bólintott Miller szány segéd is. Igen, ám, folytatta következtetését a félkerú kapitány, de nekem ez nem elég. Magának ez nem elég? vonogatta a vállát idegesen Kamil Herceg. Nem elég, hogy ellopták a terveket? Mit kellene még? A tervek elvesztése nekem is elég. Az nem elég, hogy megállapítottuk az ellenfél kétségtelenül eredményes szemfülességét. Addig, amíg a csontváz eltűnéséről tudomást nem szereztünk, elfogadtam azt a lehetőséget, hogy az állandóan gyanakodó ellenfél minden eshetőségre számítva kiküldött két embert az ön megfigyelésére, noha úgy tudják, hogy ön nem az igazi herceg. Abban a pillanatban azonban, amikor a csontvázat a rajta lévő hengerbe rejtett tervel együtt ellopták, természetszerűen felvetődhet bennem az a gondolat, Hát ha ezek nem az állítólagos MacIntont figyelték, hanem igenis önt, Camille Herceget, személy szerint. Camille Herceg a vállát vonogatta. Honnan tudhatták volna, hogy én nem utaztam el, hanem Mackintont. valaki valakitől, aki szintén megtudta. szerintem ilyen csak egy valaki lehet. Camille Herceg bátortalanul ránézett. Csak nem úgy gondolja, hogy esetleg egy lány, ez a Leon, de igen, úgy gondolom, a hasonlatosság csak ugyan elképesztően nagy, de megtörténhetett, hogy ön elárulta magát valamivel. Ez nagyon meggyőzően hangzott. A herceg próbálta elhesegetni magától a gondolatot, hogy az állandóan gyanakból széptek igaza lehet, de ez a gondolat újra és újra visszatért. Kisé elpirult, amikor eszébe jutott, mennyire örült, hogy együtt maradhatott a lányjal. Csendesen rázogatta a fejét. – Nem, kedves Swift? – mondta bizonytalan hangot. – Minden erőmmel mell tiltakoznom kell. Maga egész határozottan téved. Nem ismeri ezt a lányt. Egészen bizonyosan félre ismeri. Miss Liam nagyon derék, nagyon kedves hölgy, és ezer százalékig biztos lehet benne, hogy fogalma sincs a személycseréről. Következésképp nem lehet ő az, aki felhívta rám a banditák figyelmét. Miss Leon esküdni merne rá, hogy én megintom vagyok. Ez olyan biztos, mint a kétszer kettő négy. Én nem vagyok ebben olyan biztos, kegyelmes uram. De én igen. Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón, és mielőtt bárki felelhetett volna, belépett a lány. Leon kezében egy viszki üveget tartott, és kisé izgatott volt. Páncsol valamit, Miss Leon? kérdezte Camille Herceg. Csak azt szeretném tudni, hogy ez az üveg, le, izé. Whisky, segítette ki a herceg. Úgy, tehát whisky. Nagyon könnyen mondta ki ennek az italnak a nevét. No mindegy, tehát azt szeretném tudni, hogy ez az üveg whisky az önéje, vagy nem? Persze, hogy az enyém. Szokod belőle inni? Természetesen. Eszébe jutott, hogy őriznie kell a látszatot, és gyorsan megrángatta a vállát, majd ujjaival kihúzta a kézelőjét. – Utóvégre egy szerény feltalálónak is lehet ilyen szerény szenvedélye, nem gondolja? A lány egy pillanatig szótlanul állt és nézte. Jó erősen nézte, és igen elkeseredett arcot vágott. Aztán csendesen mondta. – Több bizalmat érdemeltem volna. – Kegyelmes, uram! – Swift kapitánynak nagyot villant a szeme. Camille herceg elsápadt. Miért mondja nekem, kedves Leon, hogy kegyelmes uram? Mert az, Camille herceg, azt hitte, hogy nem árulja el magát. Őszintén szólva, azt hittem, felelte kissé bánatosan a herceg. Ön tehát tudja, hogy én vagyok Camille Igen, Igenis, tudom. Mióta? Az első pillanattól kezdve felelte dühösen Lian, aztán kiment és becsapta az ajtót. – mondta Swift kapitány olyan hangon, mint amikor az ember már szinte unja, hogy állandóan igaza van. Ön tehát esküdni mert volna rá, hogy sikerül teljesen megtéveszteni Miss Lian Grantet, És Miss Lian esküdni merne rá, hogy ön, Mckinton, és nem Camille Herceg? A Herceg lehajtotta a fejét. Csak nagy sokára szólalt meg. Ez, ez, ez borzasztó. Saj csalódtam még így valakiben. Csak tudnám, hogy mit akart ezzel a viszkivel. Az ember azt hinné, hogy a leleplezés összefüggésben van ezzel a szappanizű itallal, és azt mondja, hogy első pillanattól kezdve felismert. Ez nem volt igaz. Lian csak mérgébe mondta, hogy az első pillanattól kezdve felfedezte a személycserét. Mi tudjuk, hogy valójában csak most fedezte fel, amikor megtalálta az üveg üvegviszkit, és kiderült, hogy az állítólagos McKinton nem csak, hogy ki tudja mondani rosszul lét nélkül a szappanizű folyadék nevét, hanem szenvedélyes fogyasztója is ennek az italnak. Visszaemlékezett arra a jelenetre, amikor Mekinton lakásán volt, és a fiatal mérnök közel járt az ájuláshoz, csak azért, mert szóba került a viszki. Emlékezett a történetére is, melyet elmesél gyerekkorával és ezzel az itallal kapcsolatban. És abban a pillanatban, mikor itt kiderült, hogy ez a másik szenvedélyes viszkifogyasztó, már tudta is, hogy becsapták. Hogy ez az igazi herceg. Ez az ember, aki időnként gyengét pillantásukat vetett rá, aki oly kedves és meleg hangon beszélt vele, és aki iránt már ő is kezdett érezni valami furcsát. Furcsát, kellemes és égetőt most már megértette azt is, hogy noha meginthetően hónapokon keresztül udvarolt neki, anélkül, hogy felkeltette volna érdeklődését maga iránt, miért változott meg ez a passzív ellenállás nála Lienne az utóbbi időben? Megértette, hogyan történhetett, hogy most már ő is érdeklődött a fiatalember iránt. Hogyan történhetett, hogy az eddig egészen néma húr megpendült a lelkében? Hát, úgy történt, hogy ez a fiatalember nem az, aki iránt semmit sem érzett. És éppen ezért volt oly fájdalmas a számára, hogy ez a másik ez nem méltatta a bizalmára. Előtte is a csúnya játékot játszotta, hogy rászette és becsapta, és nem érezte meg, hogy ő rá mindent rábízhat, a titkait, a becsületét és az életét. Villámgyors öltözködés közben gondolta végig mindezt. Öltözködött, mert tudta már, hogy egyetlen pillanatig sem marad ebbe a házba. Ő végzett velük egy életre. Kemél Herceggel is, mekintonnal is, ezzel a komor félkerú katonatisztel is, a könnyelmű, gyermekes, állandóan mosolygó Miller segéddel is, és az egész titokkal, az egész buta, komplikált összeesküvéssel. Mindennel. Egy pillanatig sem marad itt. Egy pillanatig maradjon itt, Miss Grant! Szólalt meg mögötte egy kemény, határozott hang. A kalapját igazgató keze megállt a levegőbe. Gyorsan megfordult. Swift kapitány állt előttem. – hajt valamit? – kérdezte türelmetlenül. – El akarok menni. – Azt látom. Kisé feltűnő, hogy ilyen sietve akar elmenni. Sajnálom, de marasztalnom kell önt. Ön csak akkor hagyhatja el ezt a házat, ha felelni tud néhány kérdésemre. – Mi ez? – suttogta bizonytalanul, kisé ietten és kisé felháborodva. – Maga olyan hangon beszél velem, mintha elkövettem volna. – Nos? – csapott lerá Swift kapitány hangja. Mintha mit követett volna el? Mit tudom én, mintha elkövettem volna valami bűnt, mintha a személyemmel kapcsolatban tisztázni kellene valamit. Eltalálta, bólogatott a kapitány. Igenis, tisztázni kell valamit. Nagyszerű, mondta elkeseredve ilyen. Ott tartunk tehát, hogy felelősségre vonnak, hogy várlott lettem. Úgy, mondta a kapitány bajlóslatóan. – Ön tehát úgy érzi, hogy van mivel vádolnom? – Egy cseppet sem érzem úgy, csak az ön hangjába érzem a vádat. De csak tessék, kérdezzem. – Miss Leanne Grant – mondta ünnepélyes komorsággal a kapitány. – Ön azt állítja, hogy az első pillanattól kezdve tudott az itt történt szerepcseréről. A herceg rosszul játszotta Mackington szerepét, és ön ráismer. Mi éppen ezt az embert keressük, aki tudta, hogy a herceg itthon maradt, és Mackiniton utazott Párizsba. Rajtunk és Nordius tábornokon kívül csak egy ilyen ember lehetett. Azaz egy pedig értesítette ellenfeleinket, akik a herceg korszakalkotó találmányára vadásznak hónapok óta. Azaz egy, aki a szerepcseréről tudott, elárulta a herceget. Így történt azután, hogy a herceg a múzeumban gyanús alakokat látott maga körül, hogy féltette a terveket, és aggodalmába elrejtette valami őskori csontvázba, illetve, mert a csontvázon volt egy kis hiba, a válcsontot helyettesítő ezüst hengerbe. És mi történt, Miss Liam? Az ezüsthengerbe rejtett tervekkel együtt azonnal ellopták a csontvázat. Hát, ehhez mit szól? Lian előbb vörös lett, aztán halásában. Halkan szótagolva remegő szájjal mondta. Ellopták a csontvázat a tervekkel? És maga most azzal vádul, hogy én árultam el Kamil herceget? Kénytelen vagyok vele. Hát de hisz ez őrültség, hiszen én, én csak most tudtam meg, hogy ez itt az igazi herceg. Nem mosolyogjon gúnyosan. Igenis, csak most tudtam meg. Csak dühömben mondtam azt, hogy már az első pillanatban sajnos, Miss Grant, mondta hűvösen a kapitány. A jelen körülmények között nem engedhetem meg magamnak azt a luxus, hogy higgyek önnek. Léan a kezeit tördelte. Mit csináljak? Hogy bizonyítsam be? Bizony, ez nehéz lesz. De honnan veszi ön olyan biztosan, hogy az önök ellenfelei lopták el azt a csontvázat? A kapitány fülényesen legyintett. Mosolyognom kell önön, Miss Léan. Ki másnak állt volna érdekébe, hogy ellopja a csontvázat? Senki sem őrült meg, hogy betörjön egy múzeumban ilyen semmiség miatt. Csak olyan ember tehette, akinek ez a csontváz valami különös érdekességet jelentett. Tehát olyan, aki tudta, hogy a csontvázban több százezer fontot érő kincs rejtőzik. Ez nagyon gyenge érvelés volt, Miss Grant. És legnagyobb sajnálatomra kénytelen vagyok önt felszólítani, hogy semmi szín alatt ne hagyja el a házat. Erőszakkal itt tart? suttogta a lány. No, ne használjunk ilyen erős kifejezéseket, de minden esetre tekintse magát úgy, mintha őrizetbe vettük volna. Ezt kategórikusan és, hogy úgy mondjam, ellentmondást nem törően közlöm önnel. És ha én nem akarnék itt maradni? Ez esetben kénytelenek lennénk erélyesebb eszközökhöz nyúlni. Ez borzasztó. Lehet, mégis így van. Ne bántse, kérem. Szólalt meg most egy hal, kisebb bizonytalan hang a belső szoba ajtajában. Arra fordultak. Camille herceg állt a küszöbön. Piros volt az arca, és égett a szeme. A kapitány azonnal felfogta ennek a viselkedésnek értelmét és lényegét. Kegyelmes, uram, mondtam. Ön tudja, hogy milyen érdekek forognak itt kockán? Tudom. És mégis? Mégis. Ne vegyél rossz néven, Swift kapitány. Ez a találmány mégiscsak az én találmányom. Elsősorban nekem van jogom hozzá, hogy előkerítése érdekében intézkedjem, vagy mellőzzem ezeket az intézkedéseket. Könnyelműség, kegyelmes uram. Lehet, mégsem mondhatok egyebet A lányhoz fordult. Kedves Miss Liam, izé, ha távozni a hajt, ezt senki sem akadályozza meg. Meg kell mondanom, összintén szólva, hogy nagyon csalódtam, és még jobban csalódnék, ha most elmenne, de mégis le kell szögeznem, hogy távozásának mi sem áll útjába. Tehát elmehetek? suttogta a lány. Igen, felelte Kamil herceg és sóhajtott. Ha akarja, elmehet. Lian egy pillanatig habozott. Aztán néhány érthetetlen szó dünnyögött, egy könycsebb gördült végig az arcán, és köszönés nélkül kisúrant az ajtó. A herceg elkeseredve, Swift kapitány pedig rosszalló fejcsóválással nézett utána. Az utcára érve Lejam letörölte könnyeit és lázas erőfeszítéssel gondolkodott. Aztán hirtelen elhatározta magát. Intette tatszönak, beült és izgalomtó remegő hangon adta ki az utasítást a sofőrnek. A Nemzeti Múzeumhoz? Néhány perc múlva megérkezett. Rövid magyarázkodás és némi erőszakárán dr. Murphy főtitkárhoz utasították, aki csodálkozva hallotta kisé zavaros előadását. A lány szavaiból kiderült, hogy az ellopott csontváz ügyébe jött. Hogy mit akar, azt tulajdonképpen maga se tudja. Talán csak a körülményekre kíváncsi. És noha semmiféle támpontot nem tud nyújtani a kétségbeesett főtitkárnak, állandóan azt hangoztatja, hogy mindennek ő az oka, de ez nem igaz. Dr. Murphy kijelentette, hogy ő semmivel sem vádolja Miss Grantet. Miss Grant viszont kijelentette, hogy ő részvétlenséggel vádolja Dr. murphy abban az esetben, ha nem ad felvilágosítást az eltűnt csontvázra vonatkozóan. Sírt is egy keveset, de ez csak úgy mellesleg tette, két szenvedélyes kitörés között. Közben állandóan azt hangoztatta, nem tudja elviselni, hogy Cameron Herceg csalódott benne. Vagy legalábbis azt hiszi, hogy csalódott. Ezzel szemben ő is csalódott Camilla Hercegbe, mert nem hitte volna, hogy az illető magasrangú úriember ilyen galátságot tételez fel róla. Miss Grantről. Dr. Murphy a szenvedélyes előadás folyamán egyre zavartabban viselkedett, és noha előzően kisé zárkózott volt a felvilágosításokra vonatkozólag, most mégis elárulta, hogy valami kémügynökség kezét sejti a csontváz eltűnésébe, mivel a herceg saját kijelentése szerint a csontváz valami nagyfontosságú titkot rejtegetett. Erről azonban semmiképpen sem mondhat többet. – Bevallom őszintén, – mondta dr. Murphy, – hogy az első pillanatban Miltiades bácsira gondoltam. – Ki az a Miltiades bácsi? – kérdezte csodálkozva liem. Öreg tudós, a Filadelfiai Egyetem nyugalmazott professzora. Kiváló archeológus volt a maga idejébe. Az az érzésem, hogy most már szenil is. És mi köze neki ehhez a vacakcsontvázhoz? Legelsősorban az, hogy Zakariásnak nevezi. Ez már magába véve tragikus kiség. Majd feltartotta aranykeretű szemüvegét, és meglehetősen gúnyoros modorban folytatta. Egyébként nem utasítom, csak kioktatom izgrőt. Az említett csontváz, melyben a leggondosabb vizsgálat sem talált semmiféle zakariás jelleget, egyáltalán nem vacak. E parlagi kifejezés egyébként sem illik tiszteletreméltó falaink közé, de ettől függetlenül a csontváz óriási értéket képvisel, vacaksága tehát teljesen kizárt a csontváz dácsiai eredetű, hogy úgy mondjam, ős dák maradvány. Dr. Ha Bruno Miltiades tanulmányozása céljából több terjedelmes és nem éppen érdektelen levélbe kölcsönkérte tőlünk, mi pedig ugyancsak több, hasonlóképpen terjedelmes, és bár udvarias modorú, de határozott karakterű levélbe megtagadtuk-e kérését. Egy ilyen csontváz semmi szín alatt nem hagyhatja el palotánkat. De úgy látom, vérteljen, hogy mégis elhagyta, de nem önszántából, és nem a mi beleegyezésünkkel. A csontvász kölcsönadására vonatkozó nemleges válaszunk szerintem teljesen korrekt volt. Mi modern emberek vagyunk, és nem szobatudósok. Mind a mellett odáig mégsem mentünk el modernségükbe, hogy zakariást kölcsönadjuk, mint valami könyvet, tűpárnát, vagy más hasonló háztatási eszközt. Arra természetesen nem gondolhattunk, hogy a csontvázat ellopják, mert utóvégre kinek lett volna rá szüksége rendes körülmények között. Például dr. Hobb Bruno Miltiadesnek, mondta logikusan Liam. Gyermekbeszéd, Miss Grant. Öreg tudósok kölcsönkérnek csontvázakat, de nem lopják el. Hiányzunk belőlük az ehhez való elszántság. – De mit tegyen egy professzor, ha minden áron szüksége van egy ilyen zakariásra, és nem adják neki kölcsön? – Természetesen lemond róla. – De kérem, tanár úr… – Bocsánat, disztíngváljuk, nem vagyok tanár. – Csak a stílusa miatt gondoltam. <gül> – Stílusomat az örökbecsű tudományok szemléje egy kritikaszerű elmefuttatásban rövidnek, tömörnek és tárgyilagosnak jellemezte. – Tanárost nem említette cikk. No, – Bocsánat, tehát kérem, főtitkár úr, minden esetre érthetetlennek tartom kisé, hogy önök ilyen egyszerűen belenyugodtak az ön szavaiból ítélve kétségtelenül értékes csontváz elvesztésébe. Dr. Murphy felsóhajtott. Kénytelenek vagyunk pillanatnyilag belenyugodni, mert ő, Excellenciája, Kámel Herceg határozott diszkrécióra kért fel bennünket. A rektul akarom idézni a szavait. Be kell vallanom, hogy Camille Herceg azt mondta. Mélyen tisztelt és kedves dr. Murphy, mivel az ügy kényes, szíveskedjék úgy intézkedni, hogy a csontváz eltűnése ne verjen fel nagyport. Mint én, mint pedig munkatársaim rajta leszünk, hogy a csontváz ismét előkerüljön. Én teljes anyagi felelősséget vállalok. Ön értengem mélyen tisztelt és kedves dr. Murphy. Én értettem őt, Miss én kénytelen vagyok a herceg intenciójának értelmébe eljárni, tehát a csontváz előkerítése érdekében nem járni el. Ön értengem, Én értem ön, mélyen tisztelt és kedves dr. Murphy. De mi van akkor, ha mégis dr. Hope tulajdonította el a csontvázat? E feltevést nyugodtan a lehetetlenségek közé sorozhatjuk. Dr. Milti Ades semmi szín alatt nem érlelődhetett meg ez a gondolat. Ezt felelősségem teljes tudatában mondhatom, és kérem, hogy ön is nyugodjon bele. Lian azonban nem nyugodott bele. Őt olyan sérelem értek Kamil Herceg és munkatársai, főleg azonban a Herceg részéről, hogy személyének és szerepének tisztázása érdekébe a leggyöngébb szalmaszálba is szívesen belekapaszkodott. Kamil Herceg elnéző volt, de nem ragaszkodott ahhoz, hogy letartóztassák, ez azonban cseppet sem volt meggyőző, és elnéző magatartása nem jelentette azt, hogy nem is gyanúsítja. Maga sem tudta, honnan veszi a bátorságot, sőt elszántságot ahhoz az elhatározáshoz, amely megérlelődött benne. Visszaszerzi a csontvázat. Ő maga. Minden áron. Az egyik múzeumi tisztviselőtől sürgősen megtudakolta dr. Mirtiades Hope címét. Ezek után ismét taxiba ült, és a tudósos sietett. Mrs. Lánmetter kissé mogorván fogadta. Nem szerette a szokatlan dolgokat, már pedig az húsz éven nem fordult elő, hogy gazdáját feltűnően csinos, szőke, fiatal lányok keressék. Különösen kék szeműek. Bizalmatlanul nézett végig rajta. Gondolatban néhány elítélő megjegyzést tett a lány pókhálószerűen vékony harisnyájára és rövid szoknyájára vonatkozóan. Végül azonban mégis hajlandó volt bejelenteni a látogatót. Dr. Mithiades Bruno Hawk nem volt egyedül. Egy zömög, bikanyaku, szélesválú, nem a legmegnyugtatóbb külsejű férfi társaságában ült. A zömög, szélesválú, fekete emberben messziről látszott, hogy rossz dolog lehet vele közelről találkozni egy sötét mellék utcába. Medveizmai fölött megfeszült a kabátúj. Őklei olyanok voltak, mint egy-egy csontbuzogány, és valaki valamikor meggondolatlanságból vagy jogos felháborodásból félig leharaphatta a jobb fülét. Így első pillantásra is olyan embernek látszott, aki egymaga könnyedén és fölényesen elintéz négy-öt másikat, ha arra kerül a sor. Liam meglepődve állt meg a küszöbön. Ez érthető volt, mert a félelmetes külsejű fekete ember kényelmetlen helyzetben ült egy támlanélküli szélén, az asztalra könyökölt és keservesen sírt. pedig erről az emberről mindent a világon inkább el lehetett képzelni, mint hogy sírjon. Ezzel szemben az őszhajú kisé hajlott hátú öreg tudós felalásétált a szobába, és egy tudóshoz egyáltalán nem méltó hangon a szidalmak áradatá zúdította a síró férfiúnyak a közé. – Kegyed egy muja! – lármázott az öregül. Kegyed egy vérszegénységben szenvedő összvér! hogy őszvér vagyok, mondta sírva a fekete ember, és kétségbeesésében az asztal rejtette az öklét, amitől egy őskori kőedény magasan felrepült a levegőbe, majd tompa hangot hallatva visszaesett. Kegyed egy elmegyenge ősvilági rinocéros! Kegyed egy, egy, egy özvegy tapír! Mi a fene vagyok én? Papír? Tapír! Hangyász! <t> <ez> Ez is erős volt. Ezt nem érdemeltem meg. Mindent megérdemel. Kegyed egy renyhe és lelkiismeretlen fickó. Ne, ne szígyjon. Ez fáj az érzékenységemnek. De szidom? De, de ne ilyen gurombán, Kérem szépen. Én nem szoktam hozzá, hogy ilyen hangon szígyanak. Utóvégre mégsem lehet egy szegény így bánni. És én érzékeny lelki fiú vagyok. Úgy bánok magával, ahogy akarok, a arcátlan ember. De kérem, egy hölgy előtt? Azám, a hölgy. Erről megfeledkeztem. A hölgy velem hova beszélni? Lian előrelépett. Bocsánat, dr. Bruno Hope Sőt, miért tiád ez is? Legyünk pontosak. E becsületes néven nincs titkolni való. Szabad tudnom, kihez van szerencsém, és miért? Lien Grant vagyok, és azért jöttem, mert szeretnék önhöz intézni egy egyenes, tárgyilagos, sőt, tiszteletteljes kérdést. Nem ön lopta el véletlenül a Nemzeti Múzeum Ősdák eredetű és Zakariás nevű csontvázát? A kérdés egyáltalában nem tiszteletteljes. Hogy titelezhet fel ilyet egy becsületben megőszünt öreg tudósról? Most nem erről van szó, professzor úr, Az teljesen mindegy, hogy feltételezhetem -e. Arról van szó, hogy ön ellopta-e a csontvázat, vagy nem? Ez egyenes kérdés volt, kérem, és egyenesen válaszoljon rá. Kérem, az más. Ha önnek a határozott a módra, akkor felelek. Én loptam el a csontvázat. Lian térdei elgyengültek. Kénytelen volt gyorsan leülni a legközelebbi székre, de azonnal felugrott, mert kiderült, hogy a tudós egy megkövesedett őskori kaktuszt helyezett el a székem. Na, bocsánat mondta zavartam. Én kérek, bocsánatot, felelte dr. Hope még zavartabban. Ön a kaktuszra ült. Ez keserves lehet. Eléggé keserves, de térjünk napirendre fölötte, majd csak kiheverem. Beszéljünk inkább a csontvázról. Ön tehát bevallja, hogy. Ön rendőrkapitány, illetve ön a rendőrségtől jött. Na hallottam, hogy újabban detektív hölgyek is vannak. Nem vagyok, detektív, egész más ügyben érdekel a csontváz, amit ön ugyebár ellopott. Legyek precízek, miss izé. Miss Grant? Úgy van, köszönöm. Tehát legyünk precízek, miss izé. Az előbb rosszul fejeztem ki magam. Zakariást tulajdonképpen nem én loptam el. Hát, ki lopta el tulajdonképpen? Ő. Ez az ember? Én, zokogta a fekete ember. És ha szabad érdeklődnöm, miért bőg úgy ez a fekete ember, mint a fába szörült kukac? <gül> – Mert marha vagyok. – Szerintem ez nem ok. Ha mindenki így bőgne csak azért, mert marha, nem tudnánk megmaradni a földgólyon, az őrült csajtól. Ezek szerint a csontvázat ön lopta el. Hogy tehetett ilyet? – A professzor úr megbízásából tette. – felelte szipogva a fekete ember. – Legötelezettje vagyok a professzor úrnak. – Hát meg kellett tennem és különben is izgatott a dolog. Az újdonság erejével hatott, mivel csontvázat még sohasem lopta. Elhiheti, hogy egy szakembernek az ilyesmi csemege. – Hát ön szakember? – kérdezte lián Hogy ne? felelte a másik sértődöttem. – Nem látszik rajta? – Hát, őszintén szólva, valami bérverekedőnek gondolnám inkább. Nem látszik rajtam, hogy én a földseregség leghíresebb betörő és banda vezére vagyok? Nem. Na látja, csapott le rá a professzor diadalmasan. nekem az a beszélhet, maga angolkóros tapír. Tapír? Vagy hagyjász, ha így jobban tetszik. Szerintem egy helybeli besúrranó tolva jobban csinálta volna, és nem történik meg vele az, ami magával történt. Ilyen szégyen! A fekete ember mindkét kezét homlokára csapta, és ismét sírva fakadt. – Hölgyeim és uraim, ha ezt a kollégáim megtudják, soha többé nem tehetem be a lábam Amerika földjére. Nekem végem van, a legutolsó szes csempés is rajtam fog röhögni kiraboltak engem Diamond oktávot, az államok második számuk közellenségét. Kirabolhattak. Ne hüvölcsön, szólt rá idegesen a professzor. Még ne is hüvölcsek, ha ezt megtudják. Legyen nyugodt, megtudják. Körlevélbe fogom értesíteni az érdekelteket. Ezt ez ne, nem teheti meg, ez hitelrontás. – Akkor is megteszem, ha nem tetszik, pereljen be. Leon értetlenül kapkodta a fejét. – Bocsánat, uraim, hogy közbeszólok, de nagyon szeretném, ha megmagyaráznák, milyen ügyben veszek szene, és hogy miért ez az ember. – Mert maha vagyok, sivalkodott újra Diamond táv. Ezt már hallottam. – Majd én megmondom vágott közbe a professzor és ideges mozdulattal lezökkent egy székbe. Mielőtt azonban a magyarázathoz kezdenék, legyen szíves, ön mondja meg, hogy milyen alkalomból látja jogos útnak ezt az érdeklődést idegen urakkal szemben. Lien felsóhajtott és eleget tett az érthető kívánságnak. Néhány mondatban közölte professzor a történteket. Neveket természetesen nem említett, csak azt hangsúlyozta, hogy egy magasrangú úrról és bizonyos nemzeti érdekekről van szó. És természetesen a saját személyéről, amely az elmondottak alapján a leggaládabb gyanúsításnak lett érdemtelen áldozata. Professor Hope bólogatott, és a kétségbe esett Diamond is bólogatott. Dr. Hope azonban erélyesen rászolt. Maga ne bólogasson, különösen ne akkor, amikor én teszem ezt. Olyan jóba még nem vagyunk. Már nem sír? Pillanatnyilag, felelte a gengszter. Pihennem kell egy kicsit, de ha idegen beszél velem, okvetlenül sírni fogok ismét. <gül> Mit csináljak? Én érzékeny lelkű gengszter vagyok. Ezt már többször mondtak. Ön azonban mégsem szűnt meg brutalizálni engem. Ön nagyon rosszul bánik velem. Úgy bánok magával, ahogy megérdemli. Ügyetlen fráter! Miféle gengszter az, akit meglopnak? – Igaza van, – mondta ismét sírva mondoktál. – Hülye vagyok, és ha elgondolom, hogy a nagy állkapóra tanítványa voltam. <gül> – Az illető sohasem fog dicsekedni ezzel, – mondta szárazon a professzor. – Ön megérdemli, hogy feddésgyanánt gyanánt fejbeverjem az íróasztalomon álló eredetű harcos koponyájával és ha még ma is katedrán ülnék, kedven volna önbeírni az osztálykönyvbe és igazgatói megrovásba részesítetni. Diamond Octave keserves arcot vágott, és széttárt karral fordult Liam felé. Hát, mondja meg nagyságod, mit csinálhattam volna. A professzor megbízásából elloptam azt az átközött csontvázat, és belecsavartam egy magammal vitt pokrócba. Pokrócba csavarta? kérdezte a professzor megütődve. Természetesen. Az volt a nézetem, hogy esetleg felkelteni az emberek figyelmét, ha szabadon vinnék végig egy csontvázat a népes pikadillin. Szerintem egyáltalán nem megszokott látvány, hogy egy csontvázzal karöltve sétáljon valaki az utcán. Léan a veszekedők közé lépett. Békítően mondta. Csillapodjanak leuraim, Az az érzésem, hogy már mindent értek. Nekünk hármunknak, ha jól meggondolom, közös az érdekünk. Mindhárman egyet akarunk. A csontvázat. Ön, Diamond úr vissza akarja lopni attól, aki öntől ellopta, hiszen csak így köszörülheti ki a csorbát. Önprofesszor úr meg akarja szerezni a csontvázat, mert az elmondottak alapján múlhatatlan szüksége rá. Én viszont a becsületemet akarom megvédeni, és be akarom bizonyítani, hogy igaztalanul gyanúsítottak. Öszintén szólva le is akarok kötelezni valakit, egy olyan valakit, aki megsértett engem, és akivel csak akkor állok szóba a jövőbe, ha már a csontváz a kezemben lesz. Azt ajánlom tehát, hogy szervezzünk expedíciót, és induljunk el a csontváz felkutatására. Elfogadják? Igen? De hol kezdjük a kutatást? kérdezte a lány. Diamond Octave fogalmas fogalma sincs rólam, ő a tettek és a kivitelembere. A szellemi irányítás legyen a professzoré. – Nekem van egy ötletem – bólogatott az öreg úr. – Kedves Miss Izé – Miss Grant? – Úgy van. Köszönöm. Tehát, kedves Miss Izé – legyen szíves, fáradjon a telefonhoz, és hívja föl nekem ször Cecile Baldwin-t. A híres gyűjtőt? – Úgy van. Én ugyan a magam részéről híres sarlatának nevezném, de ez azért van, mert ellenségek vagyunk. Lehet, hogy csak ugyanért a régiségekhez. Tehát hívja fel, kérem. Lyan a telefonhoz sietett és letácsázta a számot. Néhány szót váltott a drót végén jelentkező hanggal. Azt letette a kagylót, és a professzor felé fordult. Tanárul, szőszeszil ma este Sankhályba utazik. Utána! kiáltotta a dr. Hope, méltiád bruno. Ha elutazott, akkor nem fér hozzá többé kétség, a csontvázat ő lopta el. Ő lopta el? kérdezte meglepődve Lyan, aki nem várta, hogy egy újabb ismeretlen szereplő lépjen be az amúgy is komplikált csontváz ügybe. Miért lopta volna el? Hogy én megpukkadjak hangzott a lakonikus válasz.